Розділ 8. Гості пішли рано, і лікар Сандерс, взявши книгу, ліг у довге плетена із ртангу крісло. Він поглянув на годинник, було трохи після дев'яти. У нього була звичка викурювати попівдюжини люльок за вечір. Він любив починати о десятій. Він чекав цього моменту без нездужання, але з легким тремтінням очікування, що було приємно. І він не став би переривати це, наближаючи годину своєю поблажливістю Він погукав Акея і сказав йому, що вони вранці відпливають на люгарі незнайомців Хлопець кивнув, він теж був радий забратися геть Лікар Сондерс наняв його, коли йому було тринадцять А тепер йому виповнилось дев'ятнадцять Він був струнким, миловидним юнаком з великими чорними очима і шкірою гладкою, як у дівчини. Його волосся, вугільно-чорне і дуже коротко підстрижене, облягало голову, як щільний ковпак. Його овальне обличчя було кольору старої слонової кістки. Він швидко посміхнувся і тоді показав два ряди найвишуканіших з можливих зубів – маленьких, білих і правильних. У своїх коротких китайських штанах з білої бавовни і щільно прилягаючому піджаку без коміра Він володів темною елегантністю, яка була дивно зворушливою Він рухався беззвучно і в його жестах була грація кішки Лікар Сондерс іноді лестив собі думкою, що Акей ставиться до нього з любов'ю О десятій, закривши книгу, він поукав. Окей, Хлопець увійшов. І доктор Сандерс безтурботно спостерігав, як він бере зі столу маленький піднос, на якому стояли олійна лампа, голка, люлька і кругла бяшанка з опіумом. Хлопець поставив його на підлогу поруч із лікарем, а сам, присівши на впочіпки, запалив лампу. Він потримав голку в полум'ї і теплим кінцем – Витягнув достатню дозу з банки з опіумом. Спритними пальцями він скачав його в кулак і обережно підсмажив над маленьким жовтим полум'ям. Лікар Сондер спостерігав, як вона шипить і набухає. Хлопець зняв її з вогню, знову розім'яв кульку і ще раз приготував. Він встав її в люльку і передав своєму господареві. Лікар взяв її і сильною швидкою затяжкою досвідченого курця вдихнув солодкий на смак дим. Він потримав його хвилинку в легенях, а потім повільно видихнув. Він повернув люльку. Хлопець вискріп її і поклав на піднос. Знову розірів голку і почав варити ще одну кульку. Лікар викорив другу люльку і третю. Хлопець підвівся з підлоги і пішов на кухню. Він повернувся з горщиком жасминового чаю і налив його в китайську чашку. Аромат на мить подолав їдкий запах наркотику. Лікар відкинувся на бильце свого довгого крісла, поклавши голову на подушку. І дивився на стелю. Вони не розмовляли. У будинку і навколо було дуже тихо. І єдиним звуком, що порушував тишу, був різкий крик гекона. А Кей закурив цигарку і, взявши дивний струнний інструмент, щось на зразок банджо, бавив себе, тихенько граючи. Тонкі ноти пливли по повітрю. Хлопець сидів на підлозі в позі незайманої краси і задумливо перебирав струни. Лікар Сондерс запитував себе, які смутні емоції хвилювали його. Його обличчя було байдужим. Здавалося, що він у своїй пам'яті відшуковував мелодію, почуті в якомусь далекому минулому існуванні. Незабаром хлопець поглянув вгору. Швидка чарівна посмішка раптом висвітла його риси і запитав свого господаря, чи готовий він. Лікар кивнув. Він приготував ще одну люльку. Лікар викурив її, а тоді ще дві. Це була його межа. Він курив постійно, але стримувано. Потім він відкинувся назад і віддався своїм думкам. Тепер Акей зробив собі кілька люльок і, викуривши їх, пасив лампу. Він ліг на циновку з дерев'яною підпоркою під шию і незабаром заснув. Розділ дев'ятий. Лікар Сондерс прокинувся рано. що тільки-но почало світати, коли він вийшов на веранду і покликав Акея. Хлопець приніс йому сніданок. Маленькі ніжні банани, відомі як дамські пальчики, неминучу яєчню, тости і чай. Лікар поїв з хорошим апетитом. Упаковувати було майже нічого. В гардероб Акея був упакований у пакет з оборткового паперу, а гардероб лікаря у китайську валізу зі світлої свинячої шкіри. Медичні матеріали і хірургічні прилади зберігалися у ржостяній коробці середнього розміру. Троє чи четверо тубільців чекали біля підніжжя сходів, що вели на веранду. Пацієнтів, які хотіли з ним проконсультуватися, він прийняв один за одним, доки снідав. Він сказав їм, що їде цього ранку. Потім він попрямував до будинку кімчина. Той стояв посеред плантації кокосових дерев. Це було звичайне бунгало найбільше на острові, з елементами архітектури, що надавало йому стилю. Але його претензійність дивно контрастувала із убогою обстановкою. У нього не було саду, і земля навколо була засмічена порожніми бляшанками з-під консервних продуктів. Кури, качки, собаки та свині блукали навколо, намагаючись знайти щось їстівне серед покидьків. Воно було обставлене в європейському стилі із буфетами із Мореного дуба, американськими кріслами-гойдалками, які ви звикли бачити в готелях середнього заходу. На стінах висіли збільшені фотографії у масивних золотих рамках кімчина і багатьох членів його сім'ї. Кімчим був високим і міцним, поважної зовнішності. На ньому були білі матроські парусині штани і масивний золотий ланцюжок для годинника. Він був дуже задоволений результатом своєї операції, він міг бачити так, як ніколи не очікував, але все одно йому хотілося б затримати лікаря на острові ще трохи. Виклятий дурень, що пливете на цьому люгері, мов він, коли лікар сказав йому, що він пливе із капітаном Ніколсом. «Вам тут дуже зручно. Чому ви не хочете почекати? Заспокоїтись і насолоджуватись життям?» «Набагато краще вам дочекатись голландського човна. Ніколас дуже погана людина. Ви і самі не дуже хороша людина ким-чим». Тровець показав ряд дорогих золотих зубів, зустрів цю несподіваного строту повільною дурною посмішкою, якій не було жодного натяку, на незгоду Лікар йому подобався І він був йому вдячний Коли він побачив, що його не можна вмовити залишитись Він перестав наполягати Лікар дав йому останні вказівки І попрощався з ним Кім чим Супроводжував його до дверей І вони розійшлись Лікар спустився в село І купив провізію для подорожі Мішок рису Пучок бананів Консерви, віскі і пиво він наказав батраку віднести їх на узбережжя і зачекати його, а потім повернувся до будинку відпочинку. А Кей вже був готовий. І один із пацієнтів того ранку, бажаючи трохи заробити, чекав, щоб нести багаж. Коли вони прийшли на узбережжя, один із синів Кімчина був там, щоб провести його. І він приніс за вказівкою свого батька рулон китайського шовку – в якості прощального подарунка. І маленький квадратний пакет, загорнутий у білий папір. З китайськими єрогліфами. Про міст якого лікар Сандерс здогадався. Чанду. Мій батько каже, дуже хороша речовина. Можливо, ви не маєте достатньо на подорож. На люгері не було ніяких ознак життя. І шлюбки на березі не було видно. Лікар Сандерс крикнув, але його голос був слабким і хрипким, і його не було чутно. А Кей і син Кімчина намагались докричатися, але марно, тому вони склали усю поклажу у довбанку і тобілець повеслував з доктором Ікеєм до люгера. Коли вони підпливали, доктор Сандерс крикнув Капітан Ніколс. З'явився Фред Блейк. Оце ви? Ніколс зійшов на берег за водою. Я його не бачив. Блейк нічого не сказав. Доктор піднявся на борт, за ним послідував окей. А то передав їм їхню поклажу і провізію. Куди мені покласти свої речі? Он, каюта, сказав Блейк, вказуючи. Лікар спустився сходами, каюта знаходилась на кормі. Вона була такою низькою, що в ній не можна було стояти прямо. Далеко не простора, і головна щогла проходила крізь неї. Стеля була чорною. Там були маленькі люмінатори із дерев'яними віконницями. Матраци Ніколаса і Фреда Блейка лежали вздовж, і єдине місце для себе, яке міг бачити доктор, знаходилось біля підніжжя сходів. Він знову вийшов на палубу і валів Акею спустити вниз свою циновку і валізу. «Припасам краще відправитись в трюм?» – запитав він Фреда. «Ненадійно там для них. Ми тримаємо наші в каюті. Скажіть своєму хлопцю, щоб він зайняв місце під дошками. Вони не прикріплені». Лікар озирнувся навколо себе. Він нічого не знав про море. Йому хотілося б запитати Блейка про кілька речей, але той пішов. Було зрозуміло, що хоча він і погодився на поїздку лікаря, це було проти його волі, він сердився. На палубі стояла пара старих парусинових крісел, і доктор сів одне із них. Незабаром з'явився чорношкірий хлопець, одягнений тільки у брудне парео. Він був міцної статури, і його жорстке кучеряве волосся було дуже сивим. Капітан наближається, сказав він. Лікар Сандерс подивився в ту сторону, куди він вказав, і побачив шлюпку, яка наближалася до них. Капітан Ніколс рулював, а двоє чорношкірих хлопців веслували. Вони підійшли до борту і шкіпер крикнув Утан, Том, допоможіть із діжками. Ще один чорношкірий хлопець. Вийшов із трюму. Екіпаж складався із них чотирьох високих, сильних чоловіків у прекрасній формі. Капітан Ніколс піднявся на борт і потиснув руку лікарю. Добре влаштувалися док, не дуже швидкохідний фентон в океані, але таке гарне судно, яке тільки можна побажати воно витримає все, що завгодно. Він окинув брудне, неохайне маленьке суденце. Швидким в якому було задоволення працівника інструментами, з якими він знав, як поводитись. «Що ж нам пора відправлятись?» Він різко віддавав накази. Паруси, грот і фок були підняті, якір піднятий, і вони вислознули із лагуни. На небі не було ані хмаринки, і сонце палило блискуче море. Дув мусон, але без особливої сили і було невелике хвилювання. Двічі чи тричі чайки літали навколо них широкими колами. Час від часу летюча риба пронизила поверхню води, робила довгий ривок над нею і пірнала вниз із крихітним сплеском. Лікар Сандерс читав, курив цигарки, а коли йому набридало читати, дивився на море і зелені острови, повз які вони пропливали. Через деякий час Шкіпер передав кермо одному з екіпажу, підійшов і сів біля нього. "Сьогодні ввечері ми станемо на якір у Баду", сказав він. "Це приблизно 45 миль. Там є якірна стоянка". "Що воно таке?" "А, та просто безлюдний острів. Зазвичай ми стаємо на якір на ніч". Блейк не виглядав дуже задоволеним, маючи мене на борту. Сказав лікар. Та ми трохи посварились минулої ночі. У чому проблема? Просто він ще дитина. Лікар Сандерс знав, що він повинен заробити свій проїзд. І він також знав, що коли чоловік розповість вам усі свої симптоми, він здобуде впевненість і розповість вам дещо набагато більше. Він почав задавати шкіперу питання про його здоров'я. А це було те, про що він міг говорити без угаву. Коли вони знову вийшли на палубу, сивий чорношкірий хлопець на ім'я Том Обу, який був кухарем і стюардом, ніз на корму і їхній обід. «Фреде, ходімо!» – покликав шкіпер. Вони сіли. «Це добре пахне», – сказав Ніколс, коли Том Обу знімав кришки із кастролі. «Щось новеньке, Том?» «Я здивуюсь, якщо мій хлопець не приклав руки», – промовив лікар. «Гадаю, я можу це з'їсти», – сказав шкіпер, набиваючи повний рот стравою з, з рису та м'яса, яку зачерпував собі на тарілку. «Що ви думаєте про це, Фреде? Мені здається, ми зробили собі окей з доком на борту». «Це краще, ніж те, що готує Том, скажу я за це». Вони поїли із здоровим апетитом. Капітан запалив люльку. Якщо після цього у мене не буде болю, я скажу, що ви диводок. У вас не буде болю. Що мене вражає, так це те, що така людина, як ви, оселилася в такому місті, як Фучоу. Ви могли б зробити великі статки в Сіднеї. Зі мною все гаразд у Фучоу. Мені подобається Китай. «Ось як. А ви навчались в Англії, чи не так?» «Так. Я чув, ви були фахівцем, мали велику практику в Лондоні, і я не знаю, що там ще. Ви не повинні вірити всьому, що чуєте. Виглядає дивним, що ви кидаєте все і оселяєтесь у першому китайському місті. Ви, мабуть, робили великі гроші в Лондоні». Шкіпер дивився на нього, своїми бігаючими блакитними очима, а на його усміхненому обличчі майнула злість. Але лікар спокійно витримав його пильний погляд. Він посміхнувся, показавши свої великі, знебарлені зуби. Його очі були проникливими і настороженими. небудь повернутись до Англії?» «Ні, навіщо мені? Мій будинок у Фучоу». «Я вам не докоряю». З Англією покінчено, якщо ви запитаєте в мене. На мій смак занадто багато правил і приписів. Чому вони не можуть залишити людину у спокої? Ось що я хотів би знати. Ви ж на обліку не стоїте? Він вистрілив питання раптово, ніби хотів застати зненацька, Але він зустрів декого, хто був йому до пари. Не кажіть, що ви не довіряєте мені, капітане. Ви повинні вірити в свого лікаря. Він мало що зможе для вас зробити, якщо ви не будете довіряти. Вірити у вас? Та якби я не вірив у вас, вас би тут не було. Капітан Ніколс став смертельно серйозним. Це було те, що стосувалось його самого. Я знаю, що ніде поміж Бомбеєм і Сіднеєм нема нікого, рівного вам. І якщо тільки правду казали, я не здивувався б, якби вам довелося пройти довгий шлях в Лондоні, перш ніж ви змогли знайти кого-небудь, хто міг би хоча б зрівнятися з вами. Я знаю, що ви отримали всі ступені, які тільки може отримати фахівець. Я чув, що якби ви залишилися в Лондоні, то зараз були б баронетом. Я не проти сказати вам, що у мене більше ступенів, ніж мені потрібно. Розсміявся лікар. «Дивно, чому вас не повинно бути в книзі? Як це називається?» «Медична довідка?» «Чому ви думаєте, що мене там немає?» Пробурмотів лікар, усміхаючись, але насторожено. «Мій знайомий всіднеє шукав вас там. Він розмовляв з іншими лікарями і приятами і говорив про вас, що ви таке диво і все таке інше. І вони з цікавістю би подивились на вас. Можливо, ваш друг шукав не в тому виданні. Капітан Ніколс... Хитро посміхнувся. «Можливо, так і є. Я ніколи про це не думав. У всякому разі я ніколи не бачив язницю із середини капітана». Капітан трохи здригнувся. Він відразу придушив це, але змінився в обличчі. Лікар Сондерс зробив постріл на маня, і його очі блиснули. Шкіпер засміявся. «Треба ж таке вигадати. А тим паче док. Багато людей потрапляють до в'язниці не з власної волі». Вони поглянули один на одного і засміялись. «Що тут смішного?» – промовив Фред Блейк. Розділ 10. Ближче до вечора вони побачили острів, де капітан Ніколс задумав провести ніч. Конусоподібний, укритий до вершини деревами так що він був схожий на пагорб на картині «П'єра де Франческа». І пропливаючи навколо нього, вони прийшли до якірної стоянки, про яку читали у лоціях. Це була добре захищена бухта, і вода була такою чистою, що коли ви дивилися за борт, ви бачили на дні океану фантастичне квітнення коралів. Ви бачили, як плавають риби, немов лісові жителі, що пробираються знайомим шляхом крізь джунглі. До чималого свого здивування вони виявили там шхуну, що стоїть на якорі. Хто це? запитав Фред Блейк. Його очі були стривожені, і дійсно, було дивно увійти у цю тиху бухту, захищену зеленим пагорбом, в тиху прохолоду вечора і побачити там вітрильне судно. Воно стояло, зернуше вітрила, і оскільки місце було відокремленим, його присутність здавалася зловісною. Капітан Ніколс подивився на нього крізь свій бінокль. Воно ловить перли. Порт Дарвін. Я не знаю, що воно тут робить. Їх багато навколо островів Ару. Вони побачили команду із білим чоловіком серед них, спостерігаючи за ними, які незабаром спустили шлюпку. Вони наближаються, сказав шкіпер. До того часу, коли вони встали на якір, шлюпка підплила. Капітан Ніколс обмінявся вітальними вигуками з капітаном Шхуни. Той, який виявився австралійцем, піднявся на борт і сказав їм, що його японський нирець захворів, і він прямує на один із голландських островів, де може знайти лікаря. «У нас на борту є лікар», – сказав капітан Ніколс. «Ми забезпечуємо його переїзд». Австралієць запитав лікара Сондерса, чи не погодиться він піти і відвідати його хворого. І після того, як його пригостили чашкою чаю, оскільки він відмовився від пива, лікар сів у шлюбку. «А у вас є якісь австралійські газети?» – запитав Фред. «У мене є бюлетень, йому вже місяць». «Не звертайте уваги, він буде для нас як свіжий». «Та будь ласка, я передам його з лікарем». Лікарю Сандерсу не знадобилося багато часу, щоб виявити, що нирець страждає від важкого нападу дизентерії. Він був дуже хворий. Він зробив йому підшлункову ін'єкцію і сказав капітану, що нічого не залишається, як тримати його у спокої. «Кляті японці! Жодної витривалості! Отже, він деякий час не зможе працювати?» «Якщо взагалі коли-небудь», – сказав лікар. Вони потиснули один одному руки, і він знову сів у човен. Чорношкірий хлопець відштовхнувся. «Сюди, зачекайте трохи, я забув віддати вам газету!» Австралієць пірнув у каюту і через хвилину вийшов знову із сіднейським бюлетнем. Він кинув його у шлюбку. Капітан Ніколс і Фред грали в крібіч, коли лікар знову піднявся на фентон. Сонце сідало – і гладке море світилося тьмяним, різноманітним кольором. «Полагодили його, як треба?» – байдуже довідався Шкіпер. «Він досить поганий». «Це та сама газета?» – запитав Фред. Він взяв її до рук і побрів наперед човна. «Граєте в крібіч?» – запитав Ніколс. «Ні, я не граю». «Ми з Фредом граємо щовечора. Йому до дідька щастить». Я навіть не хочу казати вам, скільки грошей він у мене виграв. Так більше не може тривати. Це повинно скоро закінчитись. Він погукав. Йди, Фреде, Хвилинку. Шкіпер знизав плечима. Ніяких манер. Не терпілося йому побачити газету чи не так. І до того ж місячної давнини, відповів лікар. «Скільки часу пройшло з тих пір, як ви покинули острів Четвер?» «Ми ніколи і не наближалися до острова Четвер». «Он як?» «Як щодо трохи перехилити. Думаєте, це за події мені якої набудь шкоди?» «Я так не думаю». Шкіпер покликав Тома обу, і чорношкірий хлопець приніс їм пару склянок і трохи води. Ніколс сходив за візки. Сонце сіло, і ніч – М'яко наповзала на нерухому воду. Єдиним звуком, що порушував тишу, був час від часу сплеск риби. Том обу приніс ній штормовий ліхтар і поставив його на рубку, а спустившись вниз, запалив курну масляну лампу в каюті. Цікаво, що наш юний друг читає там увесь цей час? У темряві? Може, він думає про те, що він прочитав? Коли нарешті Фред приєднався до них, лікару Сандерсу здалося, що він був дуже плідий. Він не взяв із собою газету, і лікар пішов за нею. Він не міг її побачити, він покликав Океє і вилів йому пошукати її. Стоячи в темряві, він спостерігав за гравцями. 15-2, 15-4, 15-6, 15-8 і 6. 15, 8, 6. Це 14. І один за валет – 17. Боже, як вам щастить! Шкіпер був безнадійний невдахою. Обличчя його було суворим і жорстким. Його бігаючі очі дивилися на кожну карту, яку він відкривав, із лузливим виглядом. Але інший грав із посмішкою на вустах. Світло штормової лампи вирізало його профіль із темряви. І він був диво гарний. Його довгі вії кидали трохи тіні на його щоки. Якраз тоді він був більш ніж гарний молодик. У нього була трагічна краса, яка була дуже зворушливою. А Кей прийшов і сказав, що не може знайти газету. А де ви залишили білетень, Фреде? запитав лікар. Мій хлопець не може його знайти. Хіба він не там? Ні. Ми обидва дивились. «Та якого біса я маю знати, де він?» «Викинули його за борт, коли прочитали?» – запитав капітан. «Я? Чому я маю викидати його за борт?» «Ну, якщо ви цього не зробили, він десь має бути», – сказав лікар. «Це ще одна ваша гра», – прогарчав капітан. «Я ніколи не бачив, щоб хтось так володів картами».